Röde orm, sjöfarare i västerled En berättelse från okristen tid av Frans G. Bengtsson Norstedts förlag 1942 Framställd som talbok av De Blindas förening Inläsare Helge Hagerman 1975 Innehåll Prolog Hur det rakade hade det i Skåne i kung Harald tid. Första avdelningen: Den långa resan. 1. Om bunden Toste och hans hushåll. 2. Om Kroks utfärd och hur Orm kom på sin första resa. 3. Hur det seglade söderut och hur en god vägvisare blev född. 4. Hur Kroks män nådde Ramiros rike och besökte ett lönande ställe. 5. Hur Kroks lycka ändrade sig två gånger och hur Orm blev vänsterhänt. 6. Om judens salaman och innan Subaida och hur orm fick svärdet blåtunga. 7. Om orms tjänst hos Al-Mansur och hur han seglade med Sankt Jakobs klocka. 8. Om orms vistelse hos Sankt Finjans munkar och hur ett under skedde i Gällinge. 9. Hur jul dracks hos kung Harald Blåtand. 10. Hur orm miste sitt halsband. 11. Om broder Willibalds vrede och hur Orm försökte sig som friare. 12. Hur Orm kom hem från sin långa resa. Andra avdelningen. I kung Ethelreds rike. 1. Om den strid som stod i melden och vad därav kom. 2. Om andliga ting. 3. Om gifte och dop och kung Ethelreds silver. 4. Hur blodde Willibald lärde kung Sven ett ord ur skriften. Prolog Hur det rakade hade det i Skåne i kung Harald Blåthands tid Många oroliga män forde bort från Skåne med bue och vagn och hade ingen lycka i Görungavåg Andra följde styrbjörn till Uppsala och följde med honom När det spodes hemma att få vår att vänta tillbaka blev hos sorgekveden framsagda och minnesstenar resta var på allt förståndigt folk var överens att det var bäst som skett i det man nu kunde hoppas på mera stillhet än förr och färre egoskiften med äggen. Det blev nu ymniga år, både med råg och sill, och det flesta trivdes gott. Men de som tyckte att grödorna kom långsamt för till England och Irland och hade god härnad, och många stannade där ute. Nu hade rakade män börjat komma till Skåne, både från Saxarnas land och från England för att predika den kristna läran. Det hade mycket att tala om och folk var först nyfiket och lyssnade gärna. Och kvinnor funnede nöjsamt att doppas av främlingarna och få en vit särk till skänks. Men snart hade främlingarna ont om särkar och folk upphörde att lyssna till deras predikningar som föreföll tröttsamma och föga trovärdiga. Dessutom talade ett hackigt tungmål som de lärts sig i Hedeby eller på de västra öarna och tädde sig därför barnsliga till förståndet. Det gick därför smått med kristnandet och det rakade som talade mycket om frid och som över allt annat var upptända av våldsamhet mot gudarna grep på stunden av religiösa män och hängdes upp i heliga askträd och, fing och pilar i sig och gåvos åt Odins fåglar. Men andra, som nått norrut till göingarnas skogar, där föga religion fanns, hälsades med glädje och leddes bundna till marknader i Småland och byttes bort mot oxar och beverskin. Som trälar hos smålänningarna lette några håret växa och kände sig missnöjda med Jehovah och gjorde gott skäl för sig. Men de flesta fortsatte att vilja störta gudarna och doppa kvinnor och barn, hellre än att bryta sten och mala kon. Och vållade sina husbönder så stor förtret att göngarna snart inte kunde få ett par treårs smålandsoxar för en fullgod präst utan en mellangift av salt och vammal. Då rådde dåligt humör mot det rakade i gränstrakterna. En sommar hade bud gått runt hela Danavälde att kung Harald Blåtand anammat den nya läran. I sina unga dagar hade han gjort ett försök och hastigt ångrat sig men nu var han på allvar gången över. För kung Harald var nu gammal och hade länge plågats av svår verk i sin rygg så att han haft ringa glädje av sitt öl och sina kvinnor. Och kloka biskoppar som kejsaren sänt hade nu gnidit honom med björnister som stäcks med apostlarnamn namn och svept honom i fårskinn och givit honom signat örtvatten istället för öl och tecknat kors mellan hans axlar och läst många jävlar ur honom tills verken gått bort och kungen blivit kristen. Gudsmännen hade David lovat att värre elände skulle drabba honom om han åter hemföll åt blot eller visade sig göm i tron. Därför befallde kung Harald, sedan han blivit rörlig igen och kunnat ta till sig en ung morisk slavinna som Olof med edelstenarna, konung av Kork, sen honom som vengova, att allt folket skulle låta sig kristnas. Och i hur det sådant tal tyckt sällsamt från de som själv härstammade från Odin lydde många hans påbud, ty han hade styrt länge och med lycka och hade därför mycket att säga i landet. Han lade hårdaste straff på de som bjöd hand på präster och i Skåne tilltog nu dessa i antal och kyrkor byggdes på slätten och de gamla gudarna började komma ur bruk utom i skönöd och vid kreatursjukdom. Men i Göinge skrattades mycket åt allt detta till folket i gränsskogarna hade lättare för att skratta än det förståndiga folket på leran och åt kungars befallningar skrattade de mest. I det trakterna nådde få mäns makt längre än deras högra arm och från Gällinge till Göinge var lång väg även för de största kungar. I gamla dagar på Harald Hans och Ivar Vidfamnes tid och dessförinnan hade kungar brukat komma till Göinge för att jaga vildoxar i de stora skogarna men sällan i andra ärenden. Sedan dess hade vildoxarna tagit slut och kungars besök med dem. Och om nu någon kung retade upp sig över ohörsamhet eller mager skatt och hotade att komma dit brukade han få det svaret att inga vildoxar syns till i trakterna men att man skulle underrätta om så skedde och ta vänligt emot honom då. Därför var det sedan länge ett steg hos gränsborna att bland dem skulle ingen kung komma för förrän vildoxarna kom tillbaka. Så förblev allt som det varit i Göinge och ingen kristendom kom igång där. De präster som försökte sig dit såldes fortfarande över gränsen men samliga göingar tyckte att man rätteligen borde slå ihjäl dem på fläcken och börja krig mot det närliga folket i Sönderbo och Albo, emellan smålänningarnas pris inte gav skälig förtjänst på handeln. Första avdelningen Den långa resan 1. Ombunden Toste och hans hushåll Vid kusten bodde folket i byar för näringens skull och till ökad trygghet Till strandhugg försöktes ofta från skepp som rundade Skåne både på våren av män på utfärd som önskade förses med billig färsk mat och på hösten av de som tomhänta var på hemfärd från fetslagen härnad Horn blåstes i natten när landstigna flockar förnummos och kallade grannar till hjälp. Och hemmafolk i en god by kunde stund om själv skepp eller två från främlingar som vore oförsiktiga och ha vackert bytat att visa byns utfarare när långskeppen kom hem till Vintervila. Men rika och stolta män som hade eget skepp... det svårt att ha grannar nära... ...och bodde helst var för sig... Till även när de låg på sjön... ...höll de sina gårdar försvarade med goda män som satt hemma. I kulla bygden fanns många sådana stormän. Där hade de rika bönderna rykte om sig... ...att vara högmodigare än på andra håll. När de var hemma kivades de gärna med varandra... ...fast det fanns gott utrymme mellan gårdarna... ...men de var ofta borta... Ty från barndomen såg det ut över havet och höllde för sin egen utmark där alla som mötte dem finge skylla sig själva. Där bodde en bonde vid namn Toste, en aktad man och stor sjöfarare. Fast han var till åren födde han allt jämt sitt skepp och for utomlands alla somrar. Han hade släktingar i Limerick på Irland, bland de vikingar som blivit bofasta där och han brukade fara dit för att driva handel och för att hjälpa hövdingen som var av Lodbruks blod att ta skatt av irerna och av deras kloster och kyrkor. Nu hade de goda tiderna för vikingar börjat taga av på Irland allsidan mjurkjaretik med lederkapporna, kornar och konit gått sin rundgång kring ön med sköldsidan mot havet. Det infödda värdes ännu bättre än förr och följde villigare sina kungar så att det kostade mycket möda att ta skatt av dem. Och till och med kloster och kyrkor som förr var ett lätt att plundra hade nu byggt höga stentorn där prästerna stuckade sig undan med sina skatter och varken kunde nås med eld eller vapen. Därför tyckte nu många bland tostens män att det skulle vara bättre att lägga färderna till England eller Frankrike där tiderna var goda och mera kunde vinnas med mindre besvär. Men Toster trivdes bäst som han var van och tyckte sig för gammal att pröva länder där han inte var stad. Hans hustru hette Åsa och var bördig från skogsbygden Hon hade en talande tunga och var något strid till humöret Och Toster sa ibland att han inte kunde märka stort tecken till att hon mildrades med åren Så som brukade ske med män Men hon var en duktig hustru och skötte gården bra när Toster var borta hon hade fött honom fem söner och tre döttrar men med sönerna hade lyckan inte varit den bästa. Den äldste hade som yngling omkommit på ett bröllop när han var munter av öl och ville visa att han kunde rida på en tjur. Den nästa hade spolats över bord i en storm på sin första resa. Men värst hade olyckan varit med den fjärde som hette Are. Det är en sommar när han var 19 år hade han gjort vänner grannas hörst med barn medan deras män var utomlands och därmed vållat stor oreda och mycket gyckel jämte stora utgifter för tosten när männen kom hem. Han hade blivit missmodig och människoskygg av detta och dräpt en man som skämtat för mycket om hans raskhet och därpå rymt ur landet. Det spordes att han sällat sig till svenska handelsmän och farit österut med dem för att slippa möta folk som kände till hans läsamheter, men därefter hade ingenting hörts av honom. Åsa hade drömt om en svart häst med blod över bogarna och därmed visste hon att han var död. Två söner var därefter vad Åsa och Toste hade kvar. Den äldre hette Odd, han var en kortvuxen man, grovt byggd och julbent, stark och hårdhänt och betänksam i sitt tal. Han var tidigt med på Tostes färd och hade god hand i skepp och vapen. Hemma blev han fort tvär ty det var svårt för honom att få vintran att gå och det skar sig då ofta mellan honom och Åsa. Han brukade säga att det nu en gång var så med honom att härsken saltmat på skeppet smakade honom bättre än julstekar i land. Men Åsa sa sig aldrig kunna märka att han var den som tog minst av det bästa hon satte fram. Han sov så mycket var dag att han ofta klagade över dålig nattsömn. Även när han tog en piga med sig i sänghalmen så han blev bättringen inte stor. Åsa tyckte illa om att han låg med hennes pigor. Det kunde lätt bli inbilska av sånt och störska mot sin matmor och Odd borde heller gifta sig. Men Odd sa att därmed bråskade det inte. Det kvinnor han trivs bäst med hade han funnit på Irland och av den sorten kunde han inte gärna ta någon med sig hem till då kunde han förmoda skulle snart på den näbbar och klor vara igång mellan Åsa och henne. Åsa blev då retad och undrade om han satt där och önskade att hon måtte dö. Odd kunde du svara att därmed fick hon göra som hon själv tyckte bäst. Han ville inte ge henne några råd i den saken men skulle stå ut med vad som kunde bli av. Fast han var långsam i sitt tal hade Åsa inte alltid lätt att få sista ordet mot honom. Hon brukade säga att det i sanning var hårt för henne att ha mistat tre goda söner och fått den lämnad kvar som hon lättast kunde undvara. Med toster kom Odd bättre överens och så snart det blev vår och började lukta kära kring båthus och skeppsbryggor brukade hans lynne bli lättare. Ibland försökte han då till och med att sätta samman visor fast det gick smått för honom med sånt. Om hur alkfågelns vågn nu var redo att plöjas eller om hur havets hästar nu snart skulle bära honom till sommarlandet. Men en stort namn som skald vann han aldrig och minst hos straktens giftas vuxna bondöttrar. Han såg sällan vända sig om när han seglade bort. Hans broder var yngst bland alla Tostes barn och sin moders ögonsten, han hette Orm Han växte fort och blev lång och skranglig och Åsa jämrade sig mycket över hans magra hull Så snart han inte åt en god del mer än någon av de vuxna trodde hon alltid att hon skulle mista honom och sa att hans dåliga matlust skulle bli hans förderv. Orm tyckte om mat och klagade sällan över sin moders omsorger om hans föda men Toste och Odd om stundomrörande godbitar som han skulle ha han hade som barn varit sjuk ett par gånger och därefter kunde Åsa aldrig tro att hans hälsa var god utan var ständigt omkring honom med ängslan och förmaningar och fick honom ibland att känna sig full av farliga krämpor och i stort behov av helig löke, lekedomsgaldrar och värmda lervat när hans svåraste ohälsa var att han förekte sig på korngröt och fläsk. När han började bli vuxen blev Åsas bekymmer flera. Det var hennes hopp att han skulle bli en märklig man och en hövding. Hon framhöll ofta belåtet för Toste att han artade sig till att bli stor och stark och var så klok i sitt tal att han i alldeles syntes brås på sitt mödene. Men hon var full av rädsla för all farlighet som skulle möta honom på mäns vägar. Hon talade ofta med honom om hans bröders olyckor och hade honom att lova att akta sig för tjurar, vara försiktig på skepp och att aldrig ligga med andra mäns kvinnor. Men utom detta fanns det så mycket annat han kunde råka ut för att hon inte visste sig någon råd. När han var 16 år och skulle fara ut med det andra förbjöd åsa detta, medan han ännu vore allt för ung och allt för ömtålig till hälsan, och när Toster då undrade om hon allt framigen tänkte fostra honom till kökshövding och kärringhjälte, brast hon ut i ett sånt raseri att Toster blev rädd och lät henne hållas och var glad att själv komma av stad så fort han kunde. Den hösten kom Toste och Odd tillbaka och hade förlorat så mycket manskap att det knappt hade folk till ororna. Men det var likväl belåtna och hade mycket att berätta. I Limerick hade förtjänsten varit liten. I de iriska kungarna i Manster hade nu blivit så mäktiga att vikingarna där hade mest att göra med att försvara sig själva. Men vänner till Toste som legat där med sina skepp hade frågat honom om man ville vara med på ett försök mot en stor midsommarmarknad som hölls i Merionith i Wales på en plats där vikingar aldrig varit men dit man nu kunde komma med hjälp av ett par säkra vägvisare som Tostes vänner hade på hand. Odd hade övertalat Tost att bli med och deras skeppsfolk hade också varit hågat och med sju skepp hade de alla landat i Merionith. Och tågat en besvärlig väg i något land och oförmärkt kommit över marknaden. Det hade blivit skarp strid och en del mansbillan och vikingarna hade segrat och vunnit stort byte både i gods och fångar. Därpå hade de seglat över till kork och sålt sina fångar. De I kork samlades av slavhandlare från världens alla hörn för att välja bland fångster som vikingar brakte dit. Och kungen där, Olof Medelstenarna, som var kristen och mycket gammal och vis, brukade själv köpa dem han fann lämpliga för att sedan låta deras anhöriga lösa ut dem med god förtjänst för honom. Från Kork hade de seglat hem i starkt sällskap för att inte råka ut för sjörövare när de hade ringa lust och slåss med svag besättning och stor rikedom bord. Och hade så kommit oskadda runt skagen där vikbor och västfoldingar brukade ligga på lur efter lönande skepp på hemfärd. Sedan allt skeppet fått sin del av bytet blev mycket kvar och toste och när han väckte upp sitt silver in i sin kammare sa han att en resa som denna kunde vara ett gott slut på hans färder och att han framdeles tänkte stanna hemma så mycket heller som han började styv i kroppen och Odd nu kunde sköta allt lika bra som han själv och dessutom skulle ha orm till hjälp. Odd sa att han tyckte detta var klokt talat men Åsa sa genast att det inte alls var klokt till var det mycket silver som vunnits men med så mycket folk som det hade i maten alla vintrar skulle det inte räcka länge, och hur skulle man kunna lita på att Odd inte gjorde av med hela förtjänsten på sina kvinnor på Irland om man ens brydde sig om att komma hem och Toster borde förstå att han fick sin styrhet i ryggen av att sitta sysslolös i elden om vintrarna inte har varit till sjöss och för henne var det alldeles nog att snubbla över hans ben halva året. Hon kunde inte förstå, son hur det var fatt med män nu för tiden. Till hennes egen morfars bror Sven Rottnos, en väldig hjälte bland göingar, hade fallit som en man i fejd med smålänningar tre år efter det han druckit alla under bordet på sin äldste sonsons bröllop. Och nu fick man höra prata om krämpor från män som var i sina bästa år och som inte skämdes för att vilja dö på halmen som kor. Men nu skulle Toste och Odd och alla de hemkomna få gott öl till välkomst av en brygd som skulle smaka dem och Toste skulle slå sina griller i huvudet och dricka för en lika god resa nästa år. Och sedan skulle det en god vintersamman samman, bara ingen förargade henne med sånt prat. När de gått för att ordna med ölet sa Odd att Sven Rottnus kanske valt smålänningarna som den bättre delen ifall alla kvinnor i den släkten väsnades lika mycket som hon. Och Toste sa att han inte helt ville säga emot i den saken Men att hon vore en duktig kvinna på många sätt Och att han inte ville reta henne mer än som var tvunget Och att det borde inte heller oddgöra Den vintern lade alla märke till att Åsa stundom gick blek och betryckt i sina sysslor Och att hennes tunga löpte mindre rapt än vanligt Hon var mera mån om orm än någonsin Och blev ibland stående och såg på honom som hon sett en syn Orm hade nu vuxit sig stor och kunde i styrka tävla med alla jämnåriga och många äldre. Han var rödhårig och mjällig hyn, bred mellan ögonen, stubbnest och stormynt, långarmad och något kutrygg. Han var rörlig och snabb och med båge i spjutkast var han säkrare än de flesta. Han kom lätt i raseri och kunde då rusa blindt på den som retat honom. Och till och med Odd som tidigare haft sin lust i att få honom blek och rasande hade nu blivit försiktig med honom sedan hans styrka börjat göra honom farlig. Men Ellis var han lugn och foglig och allt jämt van att i allt rättas efter Åsa. Fast han stundom munhögs med henne när hennes omsorg tycktes honom besvärliga. Toste gav honom nu mäns vapen, svärd och bredryx och en god hjälm. Orm gjorde själv en sköld. Men med ringskjorta var det värre ingen i huset passade honom och det var numera ont om goda brynjesmeder i landet medan de flesta farit utomlands till England eller Jarlen i Rouen där det fick bättre betalning. Toster tyckte att orm kunde nöja sig med ledertröja så länge tills han kunde skaffa sig en god skjorta på Irland. Där fanns alltid döda mäns vapenkläder billigt att få i alla hamnar. När den dag satt vid maten och talade om detta la Åsa ansiktet mot armarna och började gråta. Alla tystnade och såg på henne Det var inte ofta hon fällde tårar Odd frågade om hon hade tandväg Åsa torkade sig i ansiktet och vände sig till toster. Hon sa att talet om döda mäns kläder syntes henne var ett ont varsel Hon var redan säker på att orm skulle omkomma så snart han följde med till sjöss Till tre gånger hade hon nu i sina drömmar sett honom ligga blödande vid en skeppsbänk Och alla visste att hennes drömmar var att lita på Därför vill hon nu bedja Torste att vara god mot henne och inte göra av med Orms liv i onödan utan låta honom bli hemma denna sommar. Till hon trodde att faran hotade honom nu snart och kunde han överleva den skulle han kanske vara mindre utsatt sedan. Orm frågade om hon kunnat se i drömmen var han var sårad. Åsa sa att hon varje gång genast vaknade till förskräckelse vid synen men hon hade sett hans hår blodigt hans ansikte mycket blekt Och denna dröm hade tyngt henne mycket Och mera för varje gång den återkom Fast hon inte ville säga något för förrän nu Tolstet satt fundersam och sa därpå Att han inte visste mycket om drömmar Och aldrig ängslat sig för sådant Ty gamla brukade säga Att som spinners skulle spinna Så måste det bli Men när nu du Åsa drömt samma dröm tre gånger Då är det kanske likväl en varning och vi har redan missat söner nog Därför ska jag inte säga det emot i detta Och Orm kan bli hemma i sommar om han själv så tycker För mig känns det nu som jag har gott kunde fara ut en gång till Och på så sätt blir det kanske bäst för oss alla Odd höll med i toste jag hade flera gånger märkt att Åsas drömmar slog in Orm var inte nöjd med vad som bestämts Men han var van att rättas efter Åsa i viktiga ting Och därefter talades inte mer om detta när våren kommit och tillräckligt många män från inlandsbygden har gjort upp med tosde om plats bland hans skeppsfolk seglade han och odd och stad som vanligt och orm blev kvar hemma. Han var misslynt mot Åsa och ibland låtsade han sig vara sjuk för att skrämma henne. Men när hon då fick brott med omvårdnad och lekedom började han själv tro på vad han låtsat och hade föga glädje av sin lek. Åsa kunde inte glömma sin dröm och trots alla bekymmer han vallade var hon glad att ha honom hemma. Men den sommaren kom han likväl på sin första resa utan att Åsa blev frågad om lov. 2. Om Kroks utfärd och hur Orm kom på sin första resa. På det 40 året av kung Harald Blåtands herradöme, sex somrar före Jomsvikingarnas härfärd till Norge, stuck tre skepp ut från Listerlandet med nya segel och välbemannade och höll söderut för att blundra bland vänderna. Det fördes av en hövding som hette Krok. Han var en mörklagd man, lång och skranglig och mycket stark. Han hade stort anseende i bygden. Han hade lätt för att tänka ut järva planer och brukade gyckla med folk som det gått illa för och förklara hur han själv skulle ha sig bättre i det stället. Själv hade han aldrig gjort mycket utan trivts bäst med att berätta om vad han snart tänkte göra. Men nu hade han så länge äggat bygdens ungdom med tal om det byte som raska män kunde vinna på en kort färd till vänderna att manskap kommit samman och skepp utrustas och han själv valts till hövding för färden Det fanns mycket att vinna bland vänderna, hade han sagt Främst kunde man varför visa dem god fångst av silver, bärnsten och slavar Krok och hans män kom till vändernas kust och nådde en flodmynning och rodde upp för den mot stridström tills det kom till en träborg med pålvärk tvärs över floden här steg de i land i en tidig gryning och gick fram mot vänderna runt deras träverk. Men vänderna var manstarka och sköt flitigt med pilar och Kroks män var trötta av sträng rudd. Det blev en hård strid innan vänderna flydde. Krok hade då förlorat goda män och när bytet sammanräknades visade sig bestå av ett par järngrytor och några fårskinspälsar. De rådde tillbaka för floden och försökte på ett annat ställe längre västerut- men också denna by var väl försvarad och efter skarp strid där det återade förlust vann och kroksmän ett par rökta fläsksidor en söndrig pansarskjorta och ett halsband av små slitna silvermynt. var gro sina döda vid stranden och höll rådslag och Krok hade besvär med att förklara varför färden inte artat sig så som han sagt. Men han lyckades lugna sina män med kloka ord. Tillfälligheter och otur sa han man alltid var beredd på. Den sanna vikingen gav inte tappt för en och annan småsak. Vänderna började bli mer hårdfjällade än förr. Och han ville nu lägga fram ett gott förslag som skulle lända till allas båtnad. Man borde göra ett försök på Bornholm. Till dess rikedomar vore välkända för alla. Och ön var fattig på stridbart folk. Medan många därifrån på sistone far till England. Ett strandhugg där skulle med ringa möda lämna riklig vinst väl av guld som av bonader och vackra vapen. Det får detta var vältalat och återfing och sin tillförsikt. Det satte segel och styrde mot Bornholm och kom dit tidigt den morgon och rodde upp längs östra kusten i vindstilla och lyftande dimma för att söka en god landingsplats. Det rodde tätt tillsammans och var i gott lynne men höll sig tysta för att försöka komma obemärkt i land. Då hörde det framför sig ljudet av årklykor och jämnt doppade årblad och skönde genom dimman ett ensamt långskepp som kom fram runt en och höll rakt emot dem utan att sakta sin rudd. Alla spände ögonen i skeppet som var stort och vackert med rött huvud och tjugo par år och gladdes att det var ensamt. Och krok befallde att alla män som inte satt vid årorna skulle ta sina vapen och stå redo. Det här kunde mycket vinnas. Men det ensamma skeppet kom närmare som det ingenting märkt och en fetlagd man i dess förstam med ett brett skägg under en bucklad hjelm satte handen vid munnen när de kommit varandra nära och ropade med skrovlig röst Håll undan eller slåss! Krok skrattade och hans män med honom och han ropade tillbaka Har du sett tre skepp väja för ett? Jag har sett mer än så, skrek den tjocka stambon otåligt. Det är de flesta vägar för styrbjörn. Men väl nu, fort hur du vill. Då sade Krok ingenting mera, utan höll undan och låg stilla på årorna medan det främmande skeppet rodde förbi och inte ett svärd hölls blottat på något av Kroks skepp. Det såg en högväxt ung man i blå kappa med ljust fjun kring hakan som reste sig från sin viloplats bredvid rorsmannen på det främmande skeppet, stod med ett spjut i handen och betraktade dem med kisande ögon och därpå gespa stort. Sedan ställde han spjutet ifrån sig och lade sig åter till vila. Och kroksmän förstod att detta var björn Olofsson, kallad styrbjörn, Uppsala koningens fördrivne brorson, som sällan skydde storm och aldrig strid och som få män mötte villigt på havet. Hans skepp fortsatte sin färd och försvann söderut i diset Men hos Krok och hans män hade det goda lynnet svårt att komma tillbaka Det rodde ut till östra skären där inga människor funnits Och gick i land där och kokade föda och höll ett långt rådslag Många tyckte nu att man helst borde segla hem igen Sedan oturen följt med även till Bornholm Ty med i dessa farvatten var ju en säkerligen full av jomsvikingar och ingenting fanns då att uträtta för andra. Några sa att det kanske inte hade mycket att göra på havet utan att egen hövding av samma sort som Styrbjörn som inte höll undan i onödan. Grofvattlen började mer formell än vanligt men han lit ta i öl åt alla och sedan det druckit började han uppmuntra dem. Det var på ett sätt otur att de mött Styrbjörn, det ville han erkänna. Men på ett annat sätt var det stor tur att de mötte honom så som skett om de hunnit i land och där åkat ut för hans folk eller andra jomsvikingar skulle det länt dem till svår skada. Alla jomsvikingar och särskilt Styrbjörns egna män var halvt bärsäkare, stund de hårda mot järn och hög med båda händer fullt ut lika bra som de bästa kämpar från Lister. Att han inte att anfalla Styrbjörns skepp kunde kanske te sig underligt för en tanklöse men han ansåg sig haft gott skäl för sin avhållsamhet och det var tur att han besinnade sig i tid. Till en landlös sjöövare kunde inte gärna ha mycket hopsparat som vore värt en hård strid. Själva hade det inte gett sig till sjöss för att vinna tom ära utan för att vinna byte. Därför hade han ansett det riktigare att tänka på allas bästa än på det egna anseendet. Och eftertanke skulle säga dem alla att han där i handlas som en hövding borde. Sedan Krok på detta sätt börjat skingra sina mäns missmod. Tände han sig också själv styrkt av sina ord Och han fortsatte med att avråda dem Från att nu föra hem Till hemmafolket i Lister sa han Var ett vasttungat släkte Och särskilt kvinnorna skulle visa sig besvärliga Att återse med många frågor rörande Deras bedrifter, deras byte Deras snabba återkomst Ingen man med anseende kunde vilja utsätta sig För sånt sladder Och med hemfärd borde det därför anstå Till något vunnit som vore värt att komma hem med Vad det nu gällde vore att komma överens om att hålla samman och visa ihärdighet samt att finna något bra mål för vidare färd. Och innan själv sa något mera ville han gärna höra förståndiga mäns åsikt i saken. En föreslog att man skulle fara till Kuren, alltså livernas land där lönande byten skulle finnas men detta vann inte ett medhåll till men med bättre besked visste att svearna varje sommar i stora flockar plundrade i dessa länder och ogärna såg att främlingar kom i samma ärende. En annan hade hört att det mesta silvret i hela världen skulle finnas på Gotland och tyckte att man kunde försöka där. Men andra som visste bättre sa att gutarna numera sedan blivit rika bodde i starka byar som endast kunde tagas med stor härsmakt. En tredje tog därför till orda en man vid namn Berse som talade betänksamt och var allmänt skattad för sin klokhet. Han sa att det började bli trångt och snålt i Östersjön där nu allt för många låg ute på plundring och där till och med vännerna börjat förstå att sätta sig till motvän. Eftersom man inte gärna kunde fara hem det där vi lag tyckte han som krok vore att överväga om man inte borde segla ut i västerled. Själv hade han aldrig varit åt det hållet men män från Skåne som han talat med på en marknad för liden Sommar hade varit i England och Bretland med Toke Gormsson och Sigvald Jarle och det hade haft mycket att säga till de fädernas beröm Det hade prunkat i guldringar och dyrbara kläder Och enligt deras utsagor hade de vikingar som satte sig fast vid franska flodmynningar För längre tid för att plundra inåt landet Ofta grevedöttrar till gamman i sängen Samt borgmästare och aboter till drängar Huruvida hans skånska sagesmän strängt håller sig till sanningen med dessa påståenden kunde han inte veta, men med hänsyn till skåningars allmänna trovärdighet vore det kanske klokt att dra vid pass hälften. Säkert var emellertid att dessa hemkomna män gjort ett intryck av den största välmåga så att det till och med bjudit honom en blekingsk främling på en myckenhet stark öl utan att skäla hans tillhörigheter sedan han somnat. Och därför kunde inte allt vara lögn vilket man ju också hade god reda på från andra håll. Där skåningar stått sig bra tog också blekningar kunna drivas, Och därför slut Bärse ville han gärna pröva en färd västerut om de flesta tyckte som han. Många ropade bifall till detta men andra sa att matförrådet var för knappt för att räcka tills det kom till de feta länderna i väster. Då tog Krok åt ett loda och sa att Bärse kommit med just det förslag som man själv tänkt framföra. Till vad Berse sagt om greve, döttrar och rika abboter, för vilka stora lösesummer brukade erhållas ville han tillägga en sak som var allmänt bekant bland beresta män nämligen att det på Irland funnit sig mindre än 160 konungar sammanlagt större och mindre vilka alla hade skatter och sköna kvinnor och vilka krigare stred och klädde endast i linnekläder och alltså inte kunde vara svåra att komma till rätta med Den enda svårigheten vore att komma upp genom Öresund där man ofta kunde stöta på närgånget folk men tre välbemannade skepp som själv styrbjörn inte vågat anfalla Skulle ha respekt med sig till och med där Vidare var de flesta vikingar i det trakterna vid denna årstid redan Och stad västerut Dessutom hade man nu månlösa nätter framför sig Vad som brast i föda kunde med lättet anskaffas Så snart man kommit lyckligen genom sundet. Alla var nu åter vid Gottlinne och tyckte att planen var god Och att krok var den bästa både till förstånd och kunskaper och alla var stolta över att finna sig oförvägna nog till en färdig västerled. Ty från deras trakt hade i levande mäns minne inte ett skepp försökt en sådan resa. Det satte segel och kom till mön och låg där en dag och en natt och höll god utkik och väntade på gynnsam vind. Därpå höll de stormigt väder upp genom söndet och kom på kvällen genom dess hals utan att möta fiender. Fram på natten nådde de le under kullen och beslöt att se sig om efter förning. Tre flockar gick upp i land, var på sitt håll. Kroks flock hade tur med sig och kom till en fårfolla nära en stor gård och lyckades döda fårheden och hans hund innan de hunnit göra larm. Därför fångade det fåren och skur och halsen av dem så många de kunde bära med sig. Men det blev då mycket bräkande och Krok befallde sina män att skynda sig. De begav sig tillbaka ned mot skeppen längst den stig det kommit i en var med ett får över axeln och skyndade sig så mycket de kunde. Det hörde bakom sig rop av folk som vaknat i gården och snart kom grovt skall av hundar som släppts på deras spår. Därpå ljud längre borta en kvinnoröst som skar genom larmet av hundar och män och skrek Vänta, stanna och ropade orm flera gånger och därpå skrek vänta, mycket hjälpt och förtvivlat. Kroksmän hade svårt att gå fort med sina bördor till stigen var stenig och stupade brant och natten var molnig och ännu nästan mörk. Krok själv gick sist i raden, bar sitt får över axeln och hade en yxa i den andra handen. Han ville helst slippa att slåss för fårens skull medan det var lönt att satsa liv och lämmar för så lite. Han drev på sina män med hårda ord när det snöbblade eller och långsamt. Skeppen låg vid ett par flata stenhällar och hölls ifrån dem med åror. Det var färdiga att lägga ut vid Kroks återkomst. De andra flockarna hade redan återvänt utan att ha funnit något. Några män var i land för att hjälpa Krok om det skulle behövas Det var få steg kvar till skeppen När två stora hundar kom rusande ned längs stigen Den ena hoppade mot Krok Men han vek åt sidan och träffade den med yxan Den andra for förbi honom i ett stort språng Och kom på den man som gick närmast framför Och välte honom av farten och högg honom i halsen Ett par av de väntande skyndade fram och dödade hunden Men när det och Krok böjde sig över den bitne såg de att mycket var sönder i hans hals och att han snabbt förblödde i detsamma kom ett spjut och strök förbi krok och två män kom ned för branten och ut på stenhällarna det hade sprungit så häftigt att det lämnat alla av sitt följe efter sig den främste som var barhuvad och utan sköld med ett kort svärd i handen snavade och föll framstupa på stenhällarna två spjut gick över honom och träffade hans följeslagare som föll och blev liggande men en barhuvade var genast på fötter igen och kött som en varg. Han for på en man som sprung fram med lyftad svärd när han föll och högg honom vid tinningen och följde honom. Därpå sprang han mot Krok som stod närmast och allt detta gick mycket fort. Han hög mot Krok snabbt och hårt men Krok bar ännu sitt får och fick det emellan och i detsamma slog han själv till med omvänd yxa och träffade sin motståndare över pannan så att denne föll så anslös. Krok böjdes över honom och kunde se att han var en yngling Rödhårig och stubbnest och blek i hyn Han kände efter med fingrarna där yxhamman träffat Och fann skallen hel Jag tar med mig både får och kall Krok Han kan få ro för den han dräpte Där med han upp honom och bar honom ombord Och la honom under en ruddarbänk Och med allt ombord utom de två män som lämnas döda La skeppen ut I samma stund som en stor flock förföljare nådde till stranden Det hade nu börjat ljusna och några spjut slungas ut mot skeppen men gjorde ingen skada Ruddarna förde sina åror med kraft Glada att ha mat ombord Och där det hade redan nått ett gott stycke från land När det bland på stranden fanns en kvinna I lång blå särk och med håret flygande Som rusade ut i hälarnas rand Och sträckte armarna mot skeppen och ropade Ropen nådde endast som en tunn ton över vattnet Men hon stod kvar länge efter det intet kunde höras på så sätt kom orm, Tostes son, som med tiden blev känd som röde orm eller orm den vittfarne och stad på sin första resa. 3. Hur det seglade söderut och hur en god vägvisare blev funnen. Kroksmän nådde hungriga upp till Väderön sedan det fått ro hela vägen dit och där lade till och gick i land för att samla bränsle och göra sig ett gott mål. Där funnits ändås några gamla fiskare som på grund av sin fattigdom var trygga för plundrare. När de styckade fåren berömde det deras fettma och det goda vårbetet som måtte finnas på kullen. de satte stycken på spjuten och höll dem i elden och smackade när fettet började fräsa ty det var länge sedan det känts så god lukt. Många berättade för varandra om när det sist varit med om så läckra bitar och alla var överens om att färden i västerlighet artade sig bra. Därpå började äta så att det dröp om skäggen. Orm hade nu återfått sansen men det var inte mycket med honom. När han kom i land med det andra hade han svårt att stå på benen. Han satte sig ned och höll huvudet mellan sina händer och svarade ingenting på tilltal. Men efter en stund sedan han spytt och druckit vatten blev han bättre. Och när stekoset började kännas lyfte han på huvudet lik nyvaknad och såg på männen omkring sig. Den som satt närmast honom grinade vänligt mot honom och skaren bit av sitt köttstycke och räckte honom. Ta och ät, sa han. Bättre stek har du aldrig smakat. Det vet jag, svarade Orm. Det är jag själv som består den. Han tog biten höllen i nypan utan att äta. Han såg sig noga om i kretsen på man efter man och sa därpå. Var är den jag högg? Dog han? Han dog, sa hans granne. Men ingen här har hämt efter honom och du ska ro i hans ställe Hans åra är närmast framför min Och därför kan det vara bäst att du och jag blir vänner Jag heter Toke, vad heter du? Orm sa sitt namn Och frågade därpå Var Vad en ansedd man jag fällde? Han var något långsam av sig Som du märkte, så Toke Och med vapen var han inte så bra som jag Men det hade varit mycket begärt Jag är en av de bästa här Men han var stark och säker man Han hade gott anseende Han heter Åle hans far sår tolv tunnor råg. Och han hade legat på sjöfärd två gånger redan. Och rode så bra som han så rode inte dåligt. När orm hörde detta syntes han bli bättre till mod så började äta. Men efter en stund frågade han. Vem var det som fällde mig? Krok satte stycke därifrån och hörde hans fråga. Han skrattade och lyfte sin yxa och tuggade slut och sa. Det var hon här som kysste dig. Om hon bitits hade du inte frågat. Orm såg på Krok med stora ögon som inte kom någon blinkning i Där på suckade han och sa Jag var utan hjälm och anfodd, Elges kunde det kanske gått på annat sätt Du är en morsk sköningsakrok sa Krok, Och tror du redan var en kämpe Men du är för ung ännu och har inte en krigares förstånd Ingen förståndig man rusar ut hjälmlös för några forskull, skull Nej inte ens som du var hans egen hustru som snattats men min tro är att du är en man med lycka och det kan hända att du har lycka med oss alla. Din egen lycka har vi redan sett på tre sätt. Du snavade på stenarna när två spjut flög emot dig. Och efter Åle som du dräpte har ingen bland oss hämnd. Och av mig blev du inte huggen medan jag ville ha en roddar i hans ställe. Därför tror jag att din lycka är stor och kan bli oss nyttig. Jag ger dig nu fred för oss alla så länge du sköter Åles åra. Alla männen tyckte att detta var bra talat av Krok Orm åt och betänkte sig Därpå sa han Jag tar emot din fred Och jag tror inte att jag behöver skämmas för den saken Fast ni stulit får från mig Men som en slav vill jag inte ro Du är av god ett Och fast jag är ung räknar jag mig som en man med anseende Sedan jag fält en så god man som Åle Därför vill jag ha mitt svärd tillbaka Det blev nu mycket tal om detta några tyckte att orms begäran var för höga rimlig och att han kunde vara nöjd med att ha fått livet i skänks. Men andra sa att morskhet inte var något fel hos en ungdom och att man borde visa hänsyn mot en man med lycka. Och Tocke skrattade och undrade hur många det män var som bland tre skeppsbesättningar kunde känna sig ängsliga för en ung mannes värld. En man vid namn Kalv som talat emot orms begäran ville slåss med Tuke för dennes yttrande och Toke förklarade sig vara villig så snart han slutat det goda njurstycke han på med. Men Krok förbjöd allt slagsmål för en sådan sakgull. Och slutet blev att Orm fick tillbaka sitt svärd. Och att hans uppförande finge avgöra om han framdeles skulle anses som fånge eller kamrat. Slut på första kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.